Stavoslovia a 88-a, pentru împlinirea poruncea a 4-a. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, a și-ți mulțumim, fiindcă în ziua a șapte te odihnit și aduți aminte de ziua odihnic să o sfințești poruncit. Dar nouă, ziua a opta, învierii ne-ai dăruit ca semn că un loc în împărăția ta pentru noi ai pregătit. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, ca te iubim și îți mulțumim, fiindcă lucrează șase zile și sfăi în acelea toate treburile tale ai rânduit, iar în ziua a șaptea, cu slujbe și liturghii, cu rugăciuni și jertfe, la altarele tale am venit ale lui a slavăție Tată Cerescă ca toate zitorului. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă piatra de temelie este vorba ta, iar ziua a șaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău când cu de iubire și slavă ne-am închinat înaintea tronului tău. Aleluia slavă, ție etate, ceresc, a toate ziitorule, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă legea ta să nu faci în acea zi niciun lucru, este aceeași pentru toată lumea și neastă voia ta, pe care nimeni și nimic nu o poate schimba. Aleluia slavă, ție etate ceresc, a toate ziitorule, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă atunci când în ziua a șaptea te-ai odihnit, ai binecuvântat-o și în ea ne-ai sfințit. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, a toate ziitorule. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă ziua venirii fiului tău cel iubit. Să ne rugăm să fie în ziua sa ne-ai poruncit. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, a toate ziitorului. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă bisericile tale, cu cei ce te iubesc, le-ai umplut și să-ți zidim lăcaș în noi. La vremea potrivită ai vrut, aleluia, slavă, ție, Tată Celescă, toate izitorile. Te iubim și-ți mulțumim, fiindcă în ascultarea ta, la slujba ta, ne chemat și jertfa laudei, de pe budile noastre ai luat. Aleluia, slavă, ție, Tată Celescă, toate izitorile. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin răbdare, iubire, înțelegere, înțelepciune și milă, neamul nostru, avodul, fiului tău cel iubit l-ai adunat, și de cuvintele viclene ale diavolilor ne-ai scăpat, aleluia slavă, ție, Tatăl Celes toate zitorului. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă izvorul cel fără de moarte al vieții veșnice prin fiul tău l-am aflat și prin el ne-ai simțit și ne-am luminat.